következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. Randy. Te egy igazi plázacica vagy. Öm, kérlek Bellin fölött az ég, aranypolgár és természetesen a patyomkipán célos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlővészét. Szervusztok kedves hallgatók, ez a 3. áromtölti a rádiókafén, ahogyan azt szoktuk, itt ül mellettem kollégám és barátom, Nagy Pál Szabolcs. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Én Buzsér Robert vagyok, és írhatok nekünk szokásútok szerint a 0629 os SMS számunkra a... Dán filmekkel kapcsolatban, hogy én is a mai adásban Dán filmekről lesz szó. Nem tudunk kifogyni a Dán filmekről. Kismillió Dán film volt már az adásban, és még lesz is jó pár, mert hogy a Dán filmek azok annyira-de-annyira annyira sokan vannak, és annyira-de-annyira annyira jók, mint a mennyiség és a minőség ötvöződik egy egészen e elképesztő adottságokkal rendelkező országban, egy olyan országban, ami kicsi. Termőföldje nincsen. Kizárólag, kizárólag sziklák vannak, meg juhok, juhok kecskék maximum élnek meg arra felé, és valami öt és fél millió ember. Aranykorszakát érje a film különösen a dogma mozgalom óta, és különösen akkor, amikor nem tartják be a dogma által hozott erőltetett szabályokat. Igen, igen, igen. A dogmának inkább a hatása jó sem, mint a filmek, amelyeket a dogma ö, szabályai szerint forgatnak le. Kivételt képez nyilván a című film, amely. Azért azt gondolom, hogyha egyetlen filmet lenne muszáj mondani, akkor az azért alik, nem a születésnap című film lenne. Ami az első dogma. És, és hát, ha valamiért, azért a filmért érdemes volt. Nagyon sok olyan filmről beszéltünk már, amelyik, amelyik nagyon elvont, nagyon művészi, nagyon elborult. De nagyon sok olyan filmről is beszéltünk már, ami nagyon konkrét, nagyon fogyasztható, nagyon hogy már, hogy más nem mondjak, kommerszizlésnek is megfelelő képi és, és dramaturgiai nyelvvel operál. Tehát nem igaz, hogy a dán filmek azok mind, mindettől egyik művészfilmek lennének. Sőt, hát egy nagyon-nagyon szórakoztató közönségfilmjeik is vannak a dánoknak, és azok legalább annyira jó, jók, már úgy értem, hogy legalább annyi, olyan magas minőséget képviselnek. Ha mindig, amikor szapuljuk a dán filmet, azt úgy vegyétek, hogy irítségből tesszük, bár itt tartana hát, most a magyar filmművészet. E, az, azt gondolom, hogy ha van az európai filmgyártásnak egy, egy pozitív és egy negatív végpontja, akkor az alig, ha nem magyar, magyarország, <tos> a magyar, magyar filmgyártás és a dán filmgyártás között húzódik a világfilm termése. <tos> Szeretnénk zárkózni, ne álmodozzunk arról, hogy a filmeket csináljuk, mint a dánok, hanem hogy kevésbé olyanokat, mint most, <tos> és akkor azzal egy reális cél tűztünk ki magunk elé. Az első filmről beszélni fogunk az az Ö Öt Akadály című a Lars von Trier film, Lars von Triernek euh, euh, nagyon elszállt az agya. És nagyon megnőtt az arca. Egy ideje már nem is nagyon tud másra reflektálni, mint Lars von Trierre. Volt idő, amikor a Lars von Trier egy nagyszerű rendezőnek tűnt, és úgy tűnt, hogy hát ő volt a, ugye a Dán filmgyártás fene gyereke. Ő volt az, aki a a, a, létrehozta többek között néhány kollégájával együtt a dogma mozgalmat, majd egyetlen filmerei kipróbálta, hogy milyen ez a dogma film ez volt az idióták, nem tetszett neki, nekünk se nagyon nem lett egy túl jól sikerült film, még a Lars von Trier rajongók szerint se, még a dogma fetisézálók szerint se lett egy kiemelkedően jó film és rögtön el is felejtette az egészet, tehát hagyjuk ezt a dolgot, ez nem vált be, de nagyon sok majdnem dogmát csinált, és hát a legjobb filmjei azok mind-mind merítenek a dogma ihletettségéből, vagy a dogma jellegzetességeiből dogmásak, vagy dogmaszerűek. Tehát ezek, szerintem a legjobb filmek azok, a, azok reflektálnak a dogmára, de nem tartják be dogmatikusan azt. Az öt akadály is egy tekinthető egy reflexiónak az egész dogmamozgalomra. Hát ez Hisz... tekinthető csak igazán a dogma mozgalomra. Így van. Igen. Ez alapvetően egy dokumentumfilm, ez már egy meglepetést tartogat. A... Egy dokumentumfilm, amely játékfilmeket tartalmaz. Így van. Igen. 5 illetve a mellékletben megtekinthető maga az eredeti film, ugyanis ez a mesterének készült ez az egész alkotói folyamat bemutatás, az öt akadály. Jörgen lett, egy hazánk kevésé kevéssé ismert rendező az, akit ő mentorának tekint, és az egyik művébe pedig kifejezetten szerelmes. Az 1967-ben készült A tökéletes ember című alkotásba. 20-szor Han... látta? Igen. Azt igen. érdemes sokszor is, a mellékletében a DVD-nek megtekinthető. Hát szerintem az a film az egy ilyen igazi, ilyen snob művészkedés. Igazából az én szememben egy bluff. Nem nagyon tudok erre, mit mást mondani. Egy embert képzeljetek el, aki ott a, táncol, eszik, cipőt köt, öltözködik, mindenféle tevékenységeket folytat, és akkor a közben mindezt kommentálja egy narrátor, és azt mondja, hogy íme a tökéletes ember, amikor táncol. Miért táncol a tökéletes ember? Nincsenek válaszok. Akkor íme a tökéletes ember, amikor eszik. Vajon mit eszik? M milyen gyakran éhezik meg a tökéletes ember? És, és ehhez hasonló eh, banalitások zajlanak a képen. Persze eh, Aton Lárzhontrír a Lárzhontrír, hogy neki ezt tetszik. Igen, amikor 1967-ben megcsinálta a Let ezt a filmet, akkor ő pont a akkor fölemelkedőben és gazdagodóban lévő Dán tartott tartotta Blöffnek és Snobnak, és ennek a ö, kigunyolása vagy paródiája. hogy hogyha ez oda, hogyha ez oda be, van, be van ágyazva abba a társadalmi szociális közegbe, akkor könnyebben értelmezhető, mint innen Fél évszázaddal és jó pár kilométerrel, meg a történelmi fejlődés jó pár évszázadával később. Talán a filmeket is parodizálja, mert egy ilyen, egy ilyen tökéletes szinten a világot terem, ahol olyan jó ízűen étkezik hosszasan ez a tökéletes ember. Meg látjuk, alapvetően egy is, a rendezőről van szó megint lett esetében. Mm. Férfi láb is, de hát szerencsére főként női láb, hosszasan veszi le a harisnáját a női főszereplő. Lát ez remek, amikor a rendező, ami neki tetszik, vagy ami Neki nagyon bejön, mondjuk szexuálisan, arról csinál filmeket, mert az neki élvezet. Talán az se baj, ha mi is megnézzük, vagy nekünk is tetszik, de hát ő így gondol a világra, tehát nyilván mindenki magából indul ki. Most ez a film, ez arról szól, hogy Lars von Trier az ő depresszióba süppet mesterét, Jörglettet, megpróbálja kirángatni ebből a, ebből a letargiából. És talán nem. öngyilkosságot is megkísérelt ez a rendező, mintha Igen. erre is utalna a szöveg. Lehetséges, hogy meg akarta Lars von előzni a következő kísérletet, Igen. az esetleg sikeres kísérletet, és úgy döntött, hogy hogy kísérleti, ha már öngyilkossági kísérlet nem vált be, esetleg kísérleti filmeket készíthetne a, az ő mestere, és mindjárt le is gyártatott vele szépen sorban öt darab verziót. Az De akkor mégsem olyan a... is ezzel átfantír, hogyha egyszerűen föl, szeretetből egyszerűen, egyszerűen felhasználta ezt az embert, és ennek az embernek az állapotát, meg ennek az embernek a, a hogy is fogalmazzak, azt a státuszát, azt az értelmi státuszát, hogy neki tulajdonképpen úgy is mindegy. Tehát, hogy most ne legyél öngyilkos, hogy jövőre is ráérsz, öngyilkos lenni, addig ezt a kísérletet csináljuk végig, meg aztán azt is lássuk, hogy a Lars von trier sokkal nagyobb rendező, mint ez a lett Tehát most lehetséges, hogy a Jörglet régebben rendezett rosszabb filmeket, a Lars von trier végig úgy lép fel ezzel az emberrel szemben, olyan végtelen arroganciával, olyan végtelen lekezeléssel, és hát több, több ízben hivatkozik saját magára, mint mesterre. Tehát több ízben úgy fogalmaz, hogy a mester megmondta mit tégy lehetséges, hogy ebben van bizonyos... Na de azért, mert Irónia. a lehet az ő mestere tényszerűen. De nem mert sokat szóval magára úgy, mint mesterre. Igen, mert most föl, visszafordítja ezt a szerepet, hogy tessék, akkor most 20 évvel idősebb vagy, sokkal tapasztaltam, meg csomó jó filmet gyártottál, most megfordítjuk ezt a folyamatot, és a mi nézők, mi pedig a, a ilyen pszichoterápiás folyamatban érezzük magunkat, ahol a lett fekszik a kanapén, és a lélekgyógyász próbálja kirángatni a depiből. Az első megkötöttség, akadály, érdlekérlek. Mert ez nagyon fontos. Egy snít sem lehet 12 kockánál hosszabb. Hmm. Emlékszel még a filmbeli kérdésekre? Lényegében előtted vannak? Azokra a részekre gondolok, amit kommentátor szövegeknek szántál. Igen. Világosan emlékszem. Arra gondolsz, hogy mit csinál ez az ember, meg hogy az. Igen, öne miért? Azt akarom, hogy válaszolj rájuk. Jó. Gondolkodnom kell egy kicsit. Kis időre van szükségem. Oké. Okay. Közben vegyük Jörgent. Jó, egy ilyen szivar. Leköti az embert. Lefoglalja az ember kezét. le vagyok kötve manuálisan. És közben tudok gondolkodni. Ha itt én például vacsora után mindig szivarozom. Hihetetlen élmény tud jelenteni egy havanna szivar. Haitihez képest merefekszik Kuba, hol helyezkedik el földrajzilag? Meglehetősen közel van Haitihez, de nem jártam Kubában, sose fordultam meg ott. Én sem. Én sem. Akkor ott kell forgatni, ez teljesen nyilvánvaló. Karsten? Belefér a keretbe egy kubai forgatás. Kuba Az utazás, a munka megszervezése, a dolgok kézben dolgoznak, úgyis mindig a te feladatod, és ráhárul a te és Én szeretnék is. díszletben dolgozni, mm -hmm. mindig is ezt a megoldást szerettem a legjobban. Igen. Kár, most nem megy, nem lehet, nem fog. Szóval, a mondod? Igen. hát akkor inkább között. hallgatok arról. Hogy Helyesen teszed, így lesz a legjobb. Díszlet nincs, oké. Okay. Akkor erről egy szót se többet, zárjuk le a témát. Ha. Alig várom már a filmet, biztos vagyok benne, hogy fantasztikus. Na jó, lesz. akkor kezdjük. Igen, kezdjük. Megállapodtunk. Jó utat, Jörgen. Neked is minden jót, Akkor viszlát. Gátlástalan figura ez a Lars azt lehet mondani, főleg azzal a megkötéssel, hogy 12 képkockából álló snittekből álljon a film. ugye? Ez, ez fél másodperc. Fél, keves, igen, fél hát Filmásodperces filmásod perces snittekből kell összeállítani a filmet, és hát így aztán nem könnyű elmesélni egy történetet. És, és ennél még súlyosabb dolgokra is vetemedik a Lársz Trier idővel. Képes volna lefilmezni egy haldokló gyermeket, de úgy, hogy a kép alá oda tennéd a tökéletes ember kommentárját? Nem, egyáltalán nem. Nem? Én igazán nem vagyok ennyire perverzalas. Nem, van egy jó adag perverzitás a távolságtartásban is, nem gondolod? Talán igen. Abban, hogy az ember csak leír valamit. Hát Vajd be, hogy akkor is meglehetősen messzire kell menni. Kicsit olyan ez az egész, mint egy kémiai kísérlet. Uh -huh. Érted már, miről beszélek? Igen. Szeretném, ha minél megrázóbb dolgokhoz jutnál el. Azt szeretném, ha minél megrázóbb dolgokat látnál. Igen. Köznapi drámákhoz, amelyeket nem filmezel igen. le, még véletlenül sem, hanem csak szépen visszajön. Ez meglehetősen nagy figyelmet kíván, igen. Aztán elmeséled, mit láttál? Igen. Te leszel az ember. Igen, te majd az ember, te játszod Klaus Nessent. Igen. Te leszel az ember, így lesz jó. Ez a film bombéban fog elkészülni, ahol a nyomorult, éhező indiaiak tömege veszi körül a jörgenlettet, aki egy szépen megterített asztal mellett <gül> kilencfogásos ebédjét költi éppen a nagyon elegáns tehát smokingban van meg csokornyak kendőben és, és, és minden a, a legmagasabb dán színvonalnak tehát annak a nem, nem, ez nem középosztályos tehát ez az uralkodó ez osztály, szószín, az uralkodó osztálynak a, a, a színvonala és ennek megfelelően étkezik, miközben körülötte a legyek lepik el a szerencsétlen éhező és haldokló és nyomorultul mindenféle betegségekben agonizáló indiaiakat. Egy ilyen balivudi stábbal dolgozik, és egy ilyen hülye ötlettől vezérelve egy lapot feszítenek föl ő mögé, és az választja el a nyomorgó indiaiakat a luxusban étkező embertől, ami egyébként filmileg nagyon hatásos, mert ő fekete-fehérben étkezik, és háttérben az a sok színes ruha asszonyok gyerekek, egy vágyakozva nézik őt elfátyolozva. Igen. És, és, és vajon mi lehetett a célja ezzel a Larson írnek, hogy esméltesse a Jörg elletet, hogy a helyzete mennyire jó, és hogy mennyire nem kéne kinyírni a magát, tehát hogy inkább szégyellje el magát? Vagy... Hát, de itt mindannyian szégyelljük magunkat, tehát a Trill is, aki ezt a kegyetlen feladatot adta, a Let is, aki alapvetően tiltakozik, hiszen eredetileg arra akart rávenni, hogy egy haldokló gyerek mellett étkezzék. Ö, és hát a néző az alapvetően ennyinek ismert fullással nézi végig. És nem is elég kemény a Lárds számára. Az ő perverzitását nem elégíti ki kellően a film, ugye? És újra akarja forgatni a Jörg Menjen vissza. Vissza akarja az a Bombéba, hogy forgassa újra azt a filmet, mert nem eléggé nyomorult. Mert senki se hal meg benne például. Tehát látható, láthatóan senkinek nem szakad le egyetlen szervesem, nem rohad ki a mája. Hol, hol, hol a nyomor? Kérdezi Lárds őneki ez, ez nem elég. Annál Lars von Trier, a, az a nagy probléma a Lars von Trierrel, hogy ő nagyon úgy érzi, nagyon megvan győződve arról, hogy megistenült. Tehát szerintem túl sok jó kritikát kapott. Persze nagyon jók voltak a filmjei egy időben, nem véletlenül. És akkor így valahol valami, valami eltört a Lars von Trierben, leginkább a, az ön reflexióra való képesség az elveszett valahol kézen között. Nem, én sokkal és... megbocsátó vagyok Lárszel szemben. A... Szerintem minket figyelmeztet. Hát mi, mi más csinálunk, mi itt Európában ö, szépen étkezünk, míg mások ö, éheznek, és ilyen halnak. Ha, inkább ezt próbálja ő fölkavarni föl bennünk. Hallgass meg a legegyszerűbb kikötésemet a következő Jó. film kapcsán. Oké. Okay. Lényegében elképzelhetetlennek tartom, hogy ne legyen szar. Igen? De nem tartom nagy bajnak, hogyha a következő film szar lesz És mit mondtam, csak egyetlen feltételem van Lehet, hogy csodálkozni fogsz hát. azon, amit mondok De azt akarom, hogy rajzfilm legyen Értem Igen. Ennek az a nagy előnye, hogy a rajzfilmek kapcsolatban egy csomó döntést neked kell meghoznod Tudod, az esztétikát illetően meg ilyesmi Egyszerűen nem lehet, nem szar Utálom a rajzfilm. Ahogy én is utálom Utálom a rajzfilmet. Mondtam, hogy én is. Semmi kedvem fölfedezni a magam számára, a kitanulni tanulni a technikáját. Eszemben sincs. Minek? Ott totójázok egy hülye rajzasztal mellett, egy frászt. Én ebbe, ebbe én bele se, bele se vágok. Egy Nem. Nem? Nem? Az öt akadály című filmről beszélünk, melynek keretében Lars von Trier mesterének és egykori kollégájának Jörgen lettnek ad különböző megkötéseket, melyeknek betartásával kell újraforgatnia korábbi tökéletes ember című filmjét. Ugyanis a Lars von Trier úgy gondolja, hogy ezek a verziók, amelyek az ő szigorú megkötéseivel működnek, vagyis jönnek létre, ezek segítenek a jörgelletnek, mm, amivel megvan meg kötve a keze, hogy kénytelen legyen alászálni a saját tudattalannyába, hogy kénytelen legyen levetkőzni a saját maszkjait, azokat a szerepeit, azokat a maníriait, amelyek őt mint mint magánszemélyét, és ezáltal mint alkotó művészt, mint filmrendezőt mindig jellemezték. A Lars von úgy gondolja, hogy a jörgenlet mindig is nagyon távolságtartó volt. Hogyha megnézitek ezt a filmet, az eredetit, a, a Der Perfekte, Menneske Menneske című, című dán e, hát fogalmazunk, úgyhogy kísérleti rövid filmet, akkor, a, akkor a, a azt fogjátok látni, hogy a a, a rendező és alkotó a jörgellet az mindvégig kívül marad, mindvégig egy, egy objektív pozíciót foglal el, hogy egy outsider pozíciót foglal el. És, és a Larson trírt ez zavarja, és azt gondolja, hogy terápiás célzattal sem lenne mellékes a jörgelletet kirugdosni ebből a pozícióból, és belekényszeríteni a, a, a részvétel és ezáltal a részvét pozíciójába. A túlságos tökéletesség vágy, az gyakran vezet depresszióhoz, és ez talán sejti trír, és megpróbálja ezt a tökéletesen, megcsin... filmi szempontból tökéletesen megcsinált filmet szétrombolni. Ezt minden egy sakról mondja, hogy roncsuk le. Tehát ennél jobbat úgy se lehet készíteni, roncsuk le, és emiatt egy ilyen művészetfelfogási párbaj bontakozik ki. És az már megítélés kérdése, a, a, a legtöbb kritika ö, úgy állítja be, hogy a, a, a lett győzött ebben a párbajban. Teh furcsább előírásokból is jó és még jobb rövid filmeket hozott ki. Az, az utolsó megkötése a, a Lars von Triernek roppant egyszerű. Ő ír személy szerint egy, ö, egy kommentárt, egy, egy narrációt a filmhez, ami alá a jörgellet bármilyen képe, képet rakhat, viszont a szöveget azt a Lars von Trier írja, viszont a Jörgellet szájába adva a nevében, a Jörgellet ö, alkotói alanynak a, a, az aspektusához írja, tehát úgy fog hangzani, mintha jörgellett írna egy levelet a Lars von Triernek, csak hogy ezt a levelet, a Lars von Trier írja saját magának a jörgellett nevében, és a Jörgelletnek ezt kell leadnia, mint a saját filmjét, sőt alá kell írnia, hogy jörgellett filmje, és ez gyakorlatilag a teljes én feladás egy rendező részéről, hogyha valaki is alkotott már valaha valamit, akkor az pontosan tudja, hogy ő a legfontosabb az alkotói autonómia. Tehát, hogy ennél jobban nem lehet egy alkotó megsérteni, mint, mint írni neki egy szöveget. Tehát a legundorítóbb cenzorok csinálták ezt a kádár rendszerben, Lendvai ildikó meg ilyenek, akik megírták. Aktuál meg, hát ez lassan már nem az. Megírták a, megírták a szöveget, hogy mit kell, minek kell elhangozni, és azt a szájába adták a szerencsétlen újságírónak, írónak, filmrendezőnek, stb. stb. stb. Hát így működnek a diktatúrák. Na, Itt ez a diktátum a von részéről ennyire komoly, ennyire. Totális elfokozódik. Igen, igen, igen, igen. Érdekes, hogy a harmadik lépcsőben pedig teljes alkotói szabadságot kap és talán az sikerült a Tehát Azt igen. csinálhatott, amit akar, igen. és igen. mégis ott igen. elvesztette a fonalat. És érdekes módon a rajz tetszett valójában a Lászondrévnek. Az volt talán az egyetlen, amelyikkel meg volt elégedve, meg hát az utolsó, amiben nagyon is részt vett, de ez teljes titok. Ha láttátok az Életnyomában című filmet Richard Linklatertől, annak a társrendezőjét kérte föl a let, az, az, az animációs rész elkészítésére, Bob Sebiston. Tehát élő szereplőkkel leforgatott film, amelyet azután animációvá varázsolnak a rajzasztalon. Szóval ez a, ez a leges, legutolsó akadály, ez a leges-legutolsó dogma, a leges-legutolsó film az öt közül, amely elkészül, ez a közös filmje a Lars von Triernek és a Jörgelletnek, de hogy csak a Jörgellet jegyzi. Tehát itt, itt kényszeríti bele az ő mesterét és páciensét az, az egó a személyes alkotói én teljes feladásába. Tehát, hogy ad egy nagy kalapácsot a kezébe, hogy most igenis szét fogod verni a művedet, és saját, a saját, saját buszodat, a saját alkotói e, renomédat föl fogod adni, át fogod adni a kezembe, és ez a teljes önfeladás ez körülbelül olyan, mint egy banjumping. Meg, meg is köszönöd nekem. Igen, és és a, igen, igen, igen. Ez, ez, körül, ez körülbelül olyan, mint egy halálugrás, egy hmm. ugrás a semmibe. És azt gondolom, hogy ha az öngyilkosság, közvetlen az öngyilkosságod előtt talán megteheted. Mert hogy ugye mit veszítesz? És ez a, ez a halálugrás az, aminek a ténye egyébként nagyon, nagyon dicséretes, és nagyon nagyon nagy elismerésre méltó. Elsősorban a jörgellet irányában. A Lars von Trier ebben a szövegben azért már sokkal inkább önmagára reflektál, mint a jörg -enletre. Tehát ez a szöveg már sokkal inkább Larsról szól, mint Jörgről. Azért azt lássuk be, és, és ö, ö, hát meg lesz a lehetőségetek, kedves hallgatók, hogy ti magatok is meg, megítéljétek ezt, ugyanis a hírek után le fogjuk adni a ti számotokra ezt, a, ezt az ötödik filmet, vagyis ennek az ötödik filmnek a, a, ezt az önvallomását, amelyet a Jörgen lett ö, szerepébe öltöző, a Jörgen lett alkotói ényébe bújó Lars von Trier ír saját maga számára, saját maga részére. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy. És ez még mindig a lövésze a rádiókafén Puzsér Róbertel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcsal kaptunk SMS-eket. La Fetisista az Antikristusban ad neki rendesen. Robi, neked Nem nekem nem tetszett az Antikrisztus, szerintem az egy szélhámosság. E, de ezt aztán... letremontuk, Jörgen letremontuk, hogy lábfetisiszta. Lehet, hogy tríra is igaz. E, és még most is rossz, pedig tök jó, ahogy elmondjátok. Láttam, zseniális, a szinkron névótlan, írja nekünk N. Elnézést, ha tudatlanságommal megzavarom a műsor, de definiálnátok, mitől dogmafilm a dogmafilm, kérdezi ember. Hát a dogmafilm az attól dogmafilm, hogy kézikamerát használnak, tehát állvány tilos. Tilos világítani, tehát csak az világíthat bent, ami a jelenetben van. Tehát a jelenetben jelenlévő lámpa világíthat, de kívülről nem szabad megvilágítani. Tilos plusz zenét bejátszani, csak a jelenetben. Csak az szólhat, zene szólhat, ami ott egy lemez szól, vagy aki ott énekel az énekeljen, de a kívülről nem szólhat zene. Tilos ezen kívül mind, bármilyen digitális trükköt alkalmazni. Tehát nem lehet műfai film. Egy szálon kell, hogy fusson a történet. Tehát itt nagyon-nagyon szigorú. Tehát mint az, az élet. a, mert azt mondtad már. Kézika, igen-igen. Mm. Kicsit rezegjen. Szóval ezek, <gül> hát nem muszáj, hogy rezegjen, de mennyire az operatő tehát állványt használni tilos. Rendezőt az, hogy... nem szabad fölírni a végén, de tudj is mindenhova a végül odaíródik a dvd Szóval... E a Lars Font hír lássuk be egy sokkal nagyobb e sokkal híresebb rendezület, mint a mestere. És most tulajdonképpen azzal, hogy így alányult ennek a, ennek a, a jörgelletnek, és hát, végül is felhasználta a saját ego tripéhez legyünk őszinték, ezzel világ, a világ hírbe emelte be maga mellé a jörgellette. Tulajdonképpen ez is egyfajta kísérlet arra, hogy megmentse az életét, hogy megossza vele azt, ami neki kijutott. Még annyit az előző téma az, hogy a dogma kiáltvány az letölthető magyar nyelven is, de angolul meg mindenféle Hány dogma készült eddig? Hát eddig 283-nál tartanak, uh -huh. de a saját uh, hülyeségeiteket is elküldhetitek Persze. és regisztrálhatjátok. A hülyeség, a dogma dogma dogmafilmek, könyörgöm. Mondd az a lényeg, hogy bárki forgathat dogmafilmet, ezeket a szabályokat betartjátok, elkülditek a dogma. dogma Demokrácia van. Dogma.dr-re, dogma. vagy hova? DK-ra, nem akkor, tudom. Igen, akkor, akkor ti magatok is dogma rendezővé válhattok. Szóval Érdemes... dogma 95 DK, szerintem a timmel. aha. Igen, mert 95-ben volt a, a, a születésnap című film, és onnan indul. Szóval, van szerencsénk megosztani veletek Lars von Triernek a saját magának, saját maga számára írt, írt önvallomását, amelyet a Jörgen lett szájába ad ebben az ötödik, bizonyos ötödik kísérleti filmben, amely a, amely a, a filmet ezt a bizonyos öt akadály című Lars von Trier és Jörgen által jegyzett Dokumentum kísérleti rövid film egyveleget zárja. Kedves Butalársz, te komolyan azt hittett, hogy átversz. Gondolom, pár napja már felfogtad, hogy ez nem így van. Tisztában vagyok vele, hogy semmiféle hátsó szándékod nem volt a kikötéseiddel. Az világon semmi. Ez számomra teljesen világos. Itt van, Jörgen. Mi volt a koncepciód? Jörgen, ilyen? De valójában milyen is? Szerencsétlen flótás, mint amilyen az egész családja, és mint amilyen én is vagyok. Nem ismerek senki mást, aki nála jobban meg tudná csinálni a filmem. Egy évású vagyok vele. És rám mérte a büntetést, amit magának szánt. Ennek személyes éle volt, ezt ne is tagadd. Minden világos. Jörgen igyekszik a valódi lényét perverz tökéletesség mögé rejteni. Szorongását divatos öltönyökkel kívánja leplezni. Ezek védik őt Haitin is, amikor időről időre úrra lesz rajta a depresszió. Jörgent Szártral és hemingway traktálom, hogy valamiképpen fellazítsam, bátorítsam. Egyszerűen érzem, hogy önmagától nem képes szárnyra kapni, a magasba emelkedni. Átlátok rajta, akár egy ablaküvegen. Nagy pimosság volt ez a részedről, Lars, de rájöttem, hogy jó szándékú. Az üvölt és fészkét kerested, ettől vártad a felszabadító hatást, úgy bizony. Ő a legszebb madár, de nem hiszi. Addig zargatom, amíg végre felröppen, a magasba száll. Ide-oda rángodtál a tilalmaiddal, akadályokat állítottál elém. Mindent elkövettél azért, hogy a páncélom mögé férkőz. A filmmel kihoztuk Jörgent a sodrából, így forgat filmet a tökéletes ember. Nézzük csak, mi lesz belőle. Csak lesz egy pillanat, amikor elárulja magát, vagy ehhez provokálnunk kellene. Vegyünk filmre mindent, és csak megtaláljuk a védelem védelemréseit. De hiába szólt szépen a klarinét, a szemem mögé nem láthattál, az agyamba nem pillanthattál bele. Bármilyen közel is jöttél, a bőröm alatt nem láthattad a kezeim idegszálait, az erek finom futó vonalát. Ez a nagy helyzet. Semmi sem derült ki. És nem volt módszer, ami ezen segített volna. Nem tántorogtam ki hálásan a romok alól. Biztos jó lesne, ha most mást mondanék, de hát ez az igazság, így történtek a dolgok. Vagy mégsem. Most fogsz meg. Mégpedig azzal, hogy velem mondatod el a szövegedet. Jól van, essünk túl ezen az egészen. Köszönöm a gusbakötést, ami őszintén szólva megmutatta, hogy milyen síralmas ember vagyok. Kedves Lars, szeretnék köszönetet mondani az akadályokért, amelyeket a tökéletes ember kapcsán felállítottál. Így terült ki a számomra is, hogy próbálom becsapni a világot. Mindezt annak érdekében teszem, hogy kívülálló tudjak maradni. Olcsó trükk ez, amelyet megpróbáltam újra és újra eljátszani. Mindig hajlottam rá, hogy csak azt meséljem el, amit látok. Olyan ez, mint egy hadifogó, aki a nevét és a számát kiáltja. Nem tettem hozzá semmi találtottakhoz, mivel az érzelmeket veszélyesnek találtam, és ezzel átejtettem az egész világot. Így történt. Ez az én művészetem, ami tulajdonképpen ebben a formában mit sem ér. Haszontalan. Sajnos nem mondhatok mást. Beérem önmagammal. Filmjeim hatalmas blöffök, rejtek helyet kínáló dolgok. És tulajdonképpen köszönöm, hogy csak ilyen szelíden büntettél meg. Jó volt, megérte? Elképzelhető, hogy azért adunk mások szájába szavakat, hogy az azokba foglalt gondolatokat ne nekünk kelljen kimondani. De ennek így semmi értelme. A koncepciót kudarc, a pedagógiai missziód nem érte el a célját. A kötöttségek egyre kevésbé feszélyeztek, egyre magabiztosabb lettem, ahogy első filmem hősétől végül fokozatosan eljutottunk hozzád, lépésről lépésre. Rám sütötted, hogy gyáva vagyok, hogy tisztességtelenül és ravaszul bujkálok, miközben te a gács nélküli lovag megtestesülése vagy. Ez tévedés, te voltál tisztességtelen Csak azt láttad, amit látni akartál Szeptikusan szemlélted mind magadat, mind engem is De elárultad magadat, lelepleződtél Emberré akartál tenni, de én most is az vagyok Ezt vett tudomásul Arra kényszerítettél, hogy védekezzem Miközben tudjuk, hogy a támadó az, aki a leghamarabb lelepleződik Ő fedi fel magát hamarabb Úgyhogy elhibáztad a dolgot, akaratlanul is én kötöttelek gúzsba, jó nagyot koppantál. Hogy esik el a tökéletes ember? Így esik el a tökéletes ember. Ezek után legyen pofája a jörg még egyszer öngyilkosságot elkövetni, vagy megkísérelni akár. <gül> <gül> szóval megkapta, a, a, az Isten alászállt neki, és a szájába adta az igaz szózatot, az egy, egyetlen igaz evangéliumot Lars von Önmagához szól, önmagára reflektál, mint amikor az, mint amikor a, amikor a nagy visnú az megte, megte, meg, megpillantja önnön magát, a lótuszon ülve a, a a, a, a tótükrében és a tó tükre az megfodrozódik és létrejön a világ. Ezáltal a nagy Lars von az egy szempillantásából világok születnek és lótuszvirágszerűen burjánzanak világok és, és, és egymás hegyére, hátára, és mi bennünk az éltető és ihletett gondolat újra kicsírázik, köszönjük Lars! Azért lássuk be, hogy Lars von Trier sokkal inkább önmagára reflektál ebben a kis monológban, mint bárki másra önmagán kívül beleértve Jörgen lettet. A Robiból akkor jön neki legjobb dolgok, amikor gúnyolódik valakin. Én sokkal szeretettel szemlélem Lász frontier -t. Egyébként, ha már emelkedtük a kommunistákat, akkor ez olyan, mint egy koncepciós perben, amikor leírják, hogy mit kell vallanod. <síns> <síns> akkor még nem sejtettem, hogy délka emberekkel fog találkozni. <síns> a, de, de én azért tehát itt a, a Jörgenletről is sok mindent meg tudunk, nem csak a Lars és itt És jut jut a tre a, a vígjáté, amit egy régebbi adásban elmeztünk a fő főnök, ahol szintén ez a szerepjátékok a szádbadom, Na, a hogy színész, mit kell mondani, azonosul, vagy nem. előadja, de aztán módosít a szövegén. Itt igazából a, a Lars olyan szöveget írt a jörgelletnek, amiért a jörgelletnek kéne Lars szerint írni a Lars de a jörgellet nem meri megírni, talán nincs is tehetsége hozzá. Talán nincs is kellő ismerete hozzá, talán nincs is bátorsága hozzá. De a Lars von Triernek van is a Lars von Trier annyira, aki bejár Jörgen lett hogy ő majd megírja ezt a szöveget, sőt, Jörgen Lettnek kötelező lesz ezt a szöveget elmondani, hiszen ő azt úgyis jobban tudja. tehát Lárs von Trier annyira Lars von Trier? Hogy ő Jörgen Lettnek is jobb, mint Jörgen lett, hiszen ő, ő az univerzalitás Lars von ő a, ő a végtelenség Trierje, ami áthat mindenen. Lars von Trier, légy egy kicsit egy én. Én is szeretnék Jörgen levelni, csak egy rövid időre. Hadd írjak neked egy levelet, amit te írsz meg, és hadd mondjam el neked. És végül csináljunk belőle egy filmet, és hadd üljek ott majd a mennyeknek, a mennyeknek országában a te jobb kezed felől. És rögjünk együtt a dogma mozgalmon. Azért... Látszik, hogy minket megihletett ez a film. Én szerintem ez egy egészen kiváló film. Ha elkezdhetem a pontozást, én egy 9 adok neki. Ez egy összegző jellegű, nem csak egy barátságot, meg egy tiszteletadást összegez, nem csak egy rendező életművet, Jörgen letét, hanem valamiképpen az egész Európa filmművészetét megújító dogma mozgalomra is egy, egy játékos, önironikus reflexiót jelent. Hát, hogyha ennek osztályoznom kéne, akkor én az Öt Akadály című filmre egy ötöst adnék minden akadályért. Egy. Miért nem kettő minden akadályért? Robi. Talán túlzásnak, de még te magad is túlzásnak tartanád, hogy a 9-es érdemjegyedből az én csekély matek tudásommal visszakövetkeztetek. Beszélgessünk Anders Tomás Jensenről, aki még ma is jó filmeket csinál, nem úgy, mint láttam, aki valaha jó filmeket csinál. Anders Tomás Jensen viszont ahelyett, hogy rosszabb és rosszabb filmeket készítene, jobb és jobb filmeket. Meket készít. Egyre jobb filmeket Roham készít. el fejlődik. E, hogyha emlékezhettek, mi ebben az adásban már beszéltünk az Ádám Almái című filmről, ami egyszerűen brilliáns. Tehát én a hit valódi természetéről. A hitnek az egzisztenciális természetéről. Ellenmondásosságáról. És, és, a, és a hit teremtő erejéről. Igen. De nem itt, a, bárünk, itt nem arról van szó, hogy a, a hited az képes arra, hogy akár teremtsen világokat, hanem arról van szó, hogy csak a hit képes arra, hogy teremtsen világokat, és a hiten kívül semmi nem képes arra, hogy teremtsen. Tehát, hogy csak a hit van. Tehát, ami körülötted van, az a hited által van körülötted. És abban a pillanatban, hogy nem hiszel benne, eltűnik. Már ott sincs. Tehát, hogy valójában a hited az a vetítőgép, ami által a szellemed, a világot köréd rajzolja. És, és ami és... dajkamesenyek látszik elsőre, hogy az lesz az igazi valóság, átfordul az Ádáma majd. És ennél jobb filmet, ami ilyen erővel, ilyen eszközökkel és vígjáték, és egyben dráma, és olyan szórakoztató, és közben meg annyira bölcs, és annyira tanulságos, annyira ember, és annyi szeretet van benne, miközben annyira valóságos, és, és hihető, és, és, és, és, és itt és most, és ebben a társadalmi közegben valósul meg, szóval annál brilliánsabb filmet, mint az Ádám Almái nehéz elképzelni ma De mi nem erről a filmről fogunk beszélni. Már beszéltünk erről a filmről, hanem az Anders Thomas Jensen a további filmjeiről muszáj volt az Ádám Almáiról beszélni néhány szót, mert ha még nem láttátok, akkor egyrészt hogy képzelitek, másrészt azonnali hatályra dekintsétek meg. A Gengszerek Fogatója című filmje, az, ez egy bizonyos trilógia, amely az Anders Thomas Jensen nek a, a az ö, utolsó három filmjét egy ilyen trilógiának szokták, vagy trilógiába szokták ö, ö, ö, értelmezni. Nem csak utolsó három, első három is, tehát ez a három filmje van. Igen, igen, ez a gangsterek fogadója, majd ezt követte a zöldhentesek, és végül az ádám -almái. Az ádám is és ezek egyre jobb filmek, tehát jobb és jobb filmekről beszélünk. A gangsterek fogadója négy... Ö, négy bűnözőről, négy gátlástalan bűnözőről szól, de tényleg de szemérmetlen. Kistilű kis bűnözőről Kistilű, de rohadékok. Igen, egytől rohadékok. Torkilt, Péter Árne és Stefán. ők azok négyen, akik hát egytől egyig a, a a végtelenül elcseszed gyerekkorukra próbálnak erőszakos módon választ adni. Ugye büntetni a környezetüket, büntetni minden szerencsétlen, ártatlan és szerencsétlen eh, kiszolgáltatott lényt, amikor ő ember, embert is állatot egyaránt, azért, mert ővelük a sors annak idején hát elég csúnyán kivabrált. Kicsellózott. Hány és puskát puskátattál el, Arne? Fogalmam sincs. És mi van, ha valamelyikkel lepuffantanak? Szerinted mennyi esélye lenne, hogy megúsz a szárazon? De mégis ki lesz felelős érte? Én lehúztam 16 hónapot, ugye? Ha? Na szarom le, hogy mennyit adott el, ha egy O.J. Simpson megúszhatja. Ételt akarok, zuhanyozni akarok, meg kéne egy kis kokain. Nem kapsz. De muszáj! Muszáj, muszáj, Torkild, ha nem kapok egy csíkot, rögtön megárgyulok. Torkild, figyelj rám! Figyelj már, Torkild! torkild! Segíts, kérlek. Nem tehetem. M... Melyiknek volt a legrosszabb? Ezt nehéz is elképzelni. Azt tudnotok kell, hogy a következő három filmben, három film mindegyikében játszik a Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen az az egyik legismertebb és az egyik legígéretesebb Dán színész manapság. Azt lehet mondani. Paprika stín mellett. <h <Pitt> -h <speak> é, ő, ő aztán. Például, hogyha a Casino Royale című James Bond filmet láttátok, ja, ilyen, ott, ő a, fő, ott a, ő a főgonosz, akik vért könnyezik. <gül> <gül> Elég félelmetes főgonoszt lehetett belőle csinálni. Ő egy nagyon karakteres figura, és egyetlen rendező, nem, nem, nem nagyon tudja nélkülözni. Őt valahova mindig beillesztik. Na most az ő, ő múltja is rettenetes. Azt az, az el lehet mondani, hogy mind a négy hősünknek, szörnyű sötét szülei voltak. Tehát egyiknek rosszabb, mint a másik. Ütötték, verték, Tég teljesen, de a, hát a, a, ahogy a Máczmikkelzen az ugye Árnét játssza, ahogyan Árnét verte az apja, hát az a legszörnyű Példamutató. Kö, és kötőszóként szó, verte az apja. Tehát úgy, verte, úgy verte az apja, hogy ahova veszült kell a mondatba tenni, ott egy pofon. De nem, nem azért, hogy megérdemelte vagy valami, hanem ma, most megkapja előre két hétre, aztán majd beosztja magának, de este elfelejtem, hogy kapott, és holnap is megkapja előre. Tehát valahogy, valahogy így, nem? És az, az, az, ez, ez a srác aztán olyan lett, hogy gátlás tanulgyilkolja az állatokat, mert hát vala, valahol le kell vezetni. Tehát, létezik az agressziónak igenis egyfajta fizikája. Tehát, amit át, átadnak neked agressziót, azt tovább kell vezetned valahova, különben szétfeszít belül megöltéged. Tehát ez olyan, mint a sav. Tehát tovább kell vezetni valahova, különben szétmarja a lelkedet. És hát ez, a, ez itt szokták mondani, hogy a... a főnök befenyíti a fatert, fater hazamegy befenyíti mutert, muter a nagyobbik fiút, a nagyobbik fiú a kisebbik lányt, a kisebbik lány a kutyát, a kutya megkergeti a macskát, macska megfogja az egeret, az egér meg megeszi a főnök sajtját is. És kezd Ez a karmagas törvénye, törvénye, ha, ha már vishnu emlegettük. <sínt> e, e, kaptunk egy SMS-t, ha már vishnu emlegettük. Robi, Cseppet sem vagy vicces. De igen, vicces <sínt> Nem a <Robi>. vicces. <sínt> e, de nagyon vicces a Fogadója című film. Hol a lóvé, Most nem megyünk. Megvettem a helyet. 1,7 millióért. Jó bolt volt. Benne van a Föld is. Miért csinálod ezt? Nem érdekel Barcelona. Egy saját hely kell. Ez von megfelel. Itt az erdő, a strand. Meg ti is. Hát nem értitek? Megcsináljuk. Mit, torkét? Az éttermet. Nem. Barcelona jobb lesz. Még rántotát se tudunk főzni. Majd megtanulunk. Másfél milla tettő nélkül. Hé, én Barcelonába akarok menni, oké? Én viszont itt maradok. Pizetést is kaptak. Hogy 28.500-at akarok, Ennyi is ennyit kap. Rendben, ez nem probléma. Most aztán elég legyen. Most megyünk, vagy nem? Nem, maradunk. Oké, okay, értettem. Látja. Peter is maradni akar. <Színt> Mi az ördöget művelsz? Itt nem lehet csak úgy állatokra lövöldözni. Miért nem? Ez csak egy mókus. Leszarom, mit mondasz? Itt nem lövöldözhetsz? Add azt ide, gyerünk. De csak egy mókus! Volt. Hát aztán, nincs több lövöldözés. Erre felé az nem szokás. És ha jön az eszkimó? Ha te nem lövöldözöl, akkor ő sem fog! Agyon lövik a mókust, az olyan nyomaszt. <gül> <az gül> Szerintem olyan olyan <gül> a mókust, az olyan nyomaszt, leestem a rög. Olyan aranyos a mókust, és azt az, az ott nagyon és az a mindenféle állatokat nagyon lövik <gül> a erdőbe. Egy tehén leülését is mutatja a film, ezzel egyébként megsért egy normát. Persze nem biztos, hogy meghalt tényleg a tehén, mindenesetre látjuk, ahogy a térdére esik. De egy megsértett egy normát. De amúgy nem szoktunk tehéneket ölni, ugye? A biftek az, úgy, úgy, készül, hogy, vagyok, Robbie, a beefsteak az úgy készül, hogy szólunk a pincérnek, és ő hozza. Így, így, így, így. A beefsteck az terem, a biftek Igen. Sziasztok! A dogma filmek készítésénél egy a kamerán rögzített lámpa engedélyezett, és 35 mm filmre kell forgatni. Ez lemaradt, jó a műsor írja a kedves hallgató. Egyébként Köszönjük. Indokoltnak tűnik, hiszen egy olyan szobában, ahol nincs világításod, hogy forgatsz, Tehát egy árnyékos szobában. Az emberi szem ugyanis mindig többet lát, mint a kamera. Tehát a kamerának mindig szüksége van valami kis, uh -huh. kis segédfényre, mint az emberi szem. Az emberi szem neki szüksége van, a kamerának azért többre van szüksége. Mondhatjuk meg emberi szem. Az, az, az emberi szemet, az emberi értelem nagyon jól, nagyon hatékonyan egészíti ki. Tehát amit sötétben te ott jelen nagyon jól látsz, azt egy kamerából már nem látod jól ez az igazság. Négy rendező az zseblámpás jelenetet vezet be ilyenkor. Minden szereplőnél van egy. Szóval a gengszerek fogadója az arról szól, hogy ezek a szerencsétlen sorsú kölykök, amikor aztán egymásra találnak, ők, ők egy család lesznek, és, vagy terápiás csoport, vagy nehéz ezt így kifejezni, és hogy a bűnözés az tulajdonképpen csak egy alibi, csak egy aprópó arra, hogy ők együtt maradhassanak, és ha? hogy együtt kelljen valamit kezdenünk nem lehet véletlen, hogy ő, nekik négyüknek, egyiküknek sem jön össze a magánélete. Tehát egyikük se képes arra, hogy az egyiknek annak terhes lesz a barátnője, de a, nem tud vele mit kezdeni. A másiknak még terhes lesz a barátnője, ott hagyja, ott hagyja őt. Nem tudnak, tehát hogy ők egymásra vannak utalva, mert, mert senki nem érti meg őket úgy, ahogyan ők egymás. Mert... Egy, egy 40 éves szüli in, indul a film, és ez az ember élet felén, legalábbis így a 21. században ez a fele, a, és az egy döntő elhatározásokhoz szokott vezetni, mint ahogy itt is megpattannak a, a főnök pénzével és mire is használják föl, nem tudják, Barcelonába akarnak menni, ez persze megint a 101 rejkjaviknál is már emlegettük, hogy ezek a skandinávok mindig délre vágynak, és itt, itt Barcelona, csinál, mint, én, ez... mint, délre vágyni, ez biztos. mint az é. álmok hazája, de nem jutnak el Barcelonáik, hanem csak a Dán, öm, valami rengeteg erdőben, erdő. valami, tóparton, valami tóparton ledekkolnak, és, és, és kibérelik ezt a, vagyis megvásárolják ezt a fogadót, amit nem tudom elképzelni, hogy ki megy oda az erdőbe emédelni. De itt nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gyökeret kell ereszteni. Tehát, amikor eljutnak abba az életszakaszba, ahol más embereknek gyerekük lesz, feleségük lesz, akkor más emberek családot alapítanak, ők csak ők vannak egymásnak, és hogy ők válhatnak egy családját, és ez szükség van valami alibi tevékenységre. De az jó, hogy nem megy a hiszen ők menekülnek, mert ez kimorat nevezett csávó a nyomukban van, aki egyébként az eredeti dánban Ferőer szigetek ki, ami ugye egy pici Dániához tartozó sziget, ez egy plusz dánpoén, miányához tartozik a Szigetet? Igen, hát, Igen, a Azért, mert saját futballcsapata van. Igen, mindig Európában mindenki imádkozik, hogy Feröer-Szigetekkel sorolják össze, garantált 12-0. Az az igazság, hogy, hogy a, a, a, ez a film, ez, ez, ez arról szól, és ez egy jó tanulmány a későbbi zöldhentesek, valamint a még későbbi Ádám Almai című filmhez, hogy van megváltás, és a megváltás lehet véres, és hogy a, a, a, a vérben gázolva is el lehet jutni valami békéhez, ez az Anders Tomás Jensen, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy forradalmi tehetségű rendező, aki gátlástalan megváltás történeteket képes alkotni. A bosszú álló angyal jön el, hogy igazságot tegyen. Nem operál a pátosszal, és, és, és nem szenteskedik, és nincsen szüksége a jóság külsőségeinek az eszközeire, hanem ő a a mi világunknak a romlottságán a gennyes, undorító, szemét, kisstílű, kegyetlen, érzéketlen rutinjain keresztül vezet át minket, akár egy vörös tengeren, egy, egy új mózes, az ígéret földjére, a megváltásnak. <gül> és akár. hogy meglássuk mindenkiben a jót, a szerethetőt és a jót. Többször jártam étteremben, mint bárki valaha, de amit a villogó fényekben adtak, annál rosszabbat nem ettem soha. Ám a piszkos abroszt és a túlfőd félig hámozott krumpli ellenére mégis négy csillagot kaptak tőlem. Egyet Stefan, Egyet, Péter. Egyet, Árna És egyet, Turkét. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a lövésze a Rádió Cafén, Puzsér és mai beszélgetőtársával. Nagypál Szabolcsal. Kaptunk SMS-eket a 0629 986 986 os SMS számunkra. Robi, szerintem vicces vagy. Na, így van, mindig mondtam. Az Ádám almáit megnéztem, mert ajánlottátok. Jó volt, köszi. Na. Vegyetek e, példát a kedves hallgatóról. Ez a célja ennek az egésznek, amit mi csinálunk. Nem kevés munka. Mindez azért, hogy megnézze a ládám almáit most. Olyan nagy dolog. Nézzed meg, ha még nem láttad. Thomas Anders, és mi lett a jó dítervel? Mi visszautalva a rossz emlékű modern talking nevű formációra. Sziasztok! Két év után hallak titeket újra. Nagyon vártam. Erre a Dán film a téma. Csak a kézilabdájukat ismerem, de az jó. Ismert meg a filmjeiket, és meg azok még, jobbak. még Tehát, jobba, hogy, mert, hogy a, Általában az van, hogy a kézilabdá, kézilabdázóikat, azt hiszem a nőket, azokat azért a kóreaiak mindig bebüntetik a döntőben. <gül> viszont a film, filmrendezőiket azokat nem. Tehát legalább ennyi. Bár a kóreai film is kiváló. Hozzátéve ez, ehhez. Na de, itt van Anders Thomas Jensen és az ő másik filmje, fogalmazunk úgy, hogy második filmje. Még pontoznunk kell az első. Én erre a filmre, erre adok, adnék egy hatost a gangsterek fogadójára. Én is dettó hatos. Én... És így lehet érzékeltetni a javulást is a következő filmnél. Igen, mert lesz javulás. Ez a Zöld Hentesek című film, amelyben újra Mats mikkelsen találkozunk, szvend a pszichopata szerepében, és itt van velünk Nikolaj Liekás, aki, aki Bjarnét játsza, és, a, és az ő fogyatékos ikertestvérét, Eigilt is játsza. Tehát, hogy ez az egy karakter játszik két hőst, és hát nagyon két különböző figurát. Bjarniról azt kell tudni, hogy egy elég súlyos defektus szenvedettel a múltban, és hát nagyon kikészült, nagyon megrecsent. Ő, ő nagyon keményen THC függő, saját bevallása szerint 20 spanglicív naponta. Az azért szép, az, az, az azért nem semmi. Úgyhogy nem érez ízeket, ami nem De nem Nem szakokat, nem érez ízeket, <gül> egy hentes esetében nem lenne <gül> probléma. <gül> és, és itt van az ő ikertestvére, Ejgil, aki felelős azért a szörnyű balesetért, azért a szörnyű, ö, szörnyű ö, ö, eseményért, ami a múltban történt, és amely, amely megpecsételte mindkettőjük sorsát. Ö, Bjarne és Egil nagyon rossz viszonyban vannak egymással. Egil nem képes felfogni azt, hogy Bjarne miért nem akar vele beszélni, miért nem akarja vele tartani a kapcsolatot. Tehát Bjárnénak erre jó oka van. E, Svendről pedig azt kell tudni, hogy, hogy ő is nagyon megszenvedte a gyerekkorát. És e, itt két nagyon sérült emberről beszélünk megint, akik, akik mások kegyetlensége és mások hibái miatt kénytelenek e, a maguk e, módján a maguk eszközeivel, a maguk lehetőségeinek a keretei között állni. Például Bjarne imádja a kis állatokat kicsontozni. Hogy miért? Arra majd később, később fényt derítünk. Svendnek ennél kegyetlenebb, ennél brutálisabb passziúja van. Svend emberhúst szolgál fel a hentes üzletben, amelyet megnyitott. Először csak véletlenül egy villanyszerelő ben ragad a hűtőkamrájukban és szörnyhalált hal. Aztán ez adja az ötletet, hogy miért ne lehetne emberhúst is fölszolgálni a drága polgároknak. És ha ezek a drága polgárok, ezek nem tudván, hogy emberhúst esznek, úgy kapnak utána, mint gyöngtyúk a takony után. Tehát azt lehet mondani, hogy... Van egy ilyen magyar mondás? Van, van ezt nem, nem lenne pofám ilyet kitalálni. Főleg élőadásban. Ténylegesen zabálják az emberi húst, amely amely szvend pipi, fal, pipi, pipi húsi néven fut. És és ismerté és elismerté és népszerűvé és tévésztárra is és, és, és, és hivatkozási alappá teszi ezt a két szerencsétlen sorsú született vesztest, Bjárnét és szvendet. És onnantól kezdve már ezt nehéz elengedni, ezt a ezt a, a népszerűséget, ezt a, ezt a, a, a lehetőségét a a semmire kellőségnek, a száműzöttségnek, a nélkülözöttségnek a, a a világából való szabadon. sikeresek életükben először szeretik őket. A polgárokra még annyit, hogy ez bennünk is bűntudatot kell, tehát ha nekünk is emberhúszolgálatnak föl tudtunkon kívül, akkor mi is nekünk is ez marhára ízlené. Ebben van egy társadalom kritika, és mi néző, meg azért érzünk le egy ismert mert pszichopata állatok sorozatgyilkos, darabolós tömeggyilkosokkal szimpatizálunk. Pontosan, mert hogy nem mást vállal Anders Tomás Jensen, mint hogy megpróbálja azonosulhatóvá, megpróbálja érthetővé, átélhetővé tenni a számunkra ezeknek a gyilkosoknak a lelkivilágát. És az az érdekes, hogy képes is rá, mert hogy szó nincsen arról, hogy ezeknek az embereknek ne lenne lelkiviláguk, vagy ne lenne minden okuk meg arra, hogy gyilkoljanak. És ezzel nem azt állítjuk, hogy gyilkolni szabad, vagy helyes lenne, hanem csak azt, hogy aki gyilkol, annak a gyilkosságnak az okai ugyanúgy ott vannak a múltban, hogy, a, hogy az agresszió, hogy a gyűlölet, hogy az érzéketlenség, hogy a kegyetlenség, a kíméletlenség, az együttérzésnek a képtelenség, hogy az a fajta pszichopata attitűd, amivel itt ugye Svend esetében találkozunk, az önmagában való lenne. Szó sincs róla? Minden mögött mindig ugyanaz az egyetlen érzés áll, pedig a félelem. Minden agresszió, minden kegyetlenség, minden kíméletlenség mögött félelem van. Minden vérszomjas, félelmetes, rettenetes, kegyetlen vérengző állat mögött, az állatot most a szó átvitt értelmében értjük, tehát emberi állat mögött, valahol ott van egy szegény kisfiú, aki fél, aki sír akit nem vigasztalnak meg, akin, amikor sír, akkor ütnek még egyet, hogy hagyja be a basírást, amitől ő még, még kétségbeesett ebben zokog és jajveszékel, és ez a jajveszékelés aztán, amikor, egy, e, amikor utána ezt lefolytják, mert ezt muszáj lefolytani, mert egy jajveszékelő ember nem tud beilleszkedni, és ahova ott, oda lefolytják, ott nagy nyomáson, akár csak a kőolaj, nagyon nagy energiát összpontosít magában. És később, amikor egy felnőtt ember eszközrendszerével ö, lesz lehetőség arra, hogy ezt az energiát, ezt a nagyon nagy destruktív energiát kiadja magából, akkor születnek, ilyen módon születnek meg ezek a kegyetlen ö, érzelmi bűnözők, jobb esetben, rosszabb esetben a pszichopata sorozatgyilkosok. A Robi is túl sok fajdot olvasott, de ez helyén való itt, mert Jensen is nyilvánvalóan így járt el, a minden filmjében egy alapos háttér tudást ad nekünk arról, hogy ezek miért olyanok, és egyben ez egy szerető tekintet is, mert a fölmenteni igyekszik ezeket az embereket, először, hogy értsük meg őket, utána pedig, hogy próbáljuk őket megszeretni. A, az ikertestvéreknél még érdekes, ha már a mélylélek szóba került, hogy, és ez biztos nem fog tetszeni Robinak, de az is értelmezhető úgy, hogy ők tulajdonképpen ugyanaz a személy ö, két alakban, szimbolikusan, és pont amikor a mert Robi nem említette, hogy Kómában van 7 éve egyil. pont amikor a testvére föladja őt, hogy na, akkor most már le lehet kapcsolni, nem kell tovább Kómában tartani. Ezzel menti meg az életre támad. Igen, ezzel menti meg az életét. Nem gondolom, valóban nem tetszik az értelmezésed. Valóban nem gondolom, hogy ugyanaz a személy lenne. Ez nem az a film. Tehát, hagyjuk meg ezt a Peter Grinovay filmeknek ezeket az értelmezési modelleket, a szabad kérdem. Vannak nagyon konkrét Mert filmek. David amiket, csinál, David vagy, a, vagy David lincs amikor azt látjuk, ami a képernyőn van. És én mindig örülök, amikor ilyeneket látok, hogy nem kell belevetíteni mindenféle értelmezéseket. Kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató, a Dexter sorozat is ugyanerről szól a maga módján. Kaptunk további SMS-eket, életveszélyesek vagytok, majdnem árokba hajtottam a röhögéstől. Egyébként Vigyázz, eszövj, vigyázz. Ez, ez, ez, a ez, a bosszunk, ez a mi bosszunk valamiért. Isten tudja, amit a múltban valahol valaki el, elkövetett. De rajtunk. mi vagyunk a te rénszarvasod? Mert ebben a filmben... Ebben a filmben is van egy veszedelmes rénszarvas, aki elő fog kerülni és a legrosszabbkor. Talán még sosem meséltem neked, de a szüleim egy gyerekként vesztettem el. Többször is mondtad már, az iskolában nem szerettek, majd minden nap elvertek. A többiek nyugodtan kötözködhettek, miután a szüleim meghaltak, úgysem védett meg senkivelük szemben. Ütöttek, vertek, elvették a tíz óraimat is. Ezért vagyok sovány. Ezért nem is, nem ettem rendesen, amíg hentes tanuló nem lettem. Nem volt étvágyam. Nem csak kézzel vertek ám, hanem fával, zseblámpával, meg biciklipumpával, na meg szíjjal. de nem kell több példát mondanod. Most már úgy se számít. Mit akarsz mondani? Tudom, tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok túl elbűvölő személyiség. Az emberek kegyetlenül elbántak velem. Kicsúfoltak mindenfélével. Olyanokkal, hogy... Mint például... Nyírkossz ja. De hadd mondjam én. Mindentől féltem. Féltem attól, hogy iskolába kell menni. Féltem a halától. Féltem a lányoktól. Igen. Féltem az emberektől is, és ez, ez nem múlt el teljesen nálam, de aztán egyszer csak jött Tina és, és reménykedni kezdtem, de minden hiába. Ekkor döntöttem el, hogy saját boltot nyitok, történjen bármi is. Ez most hogy a fenében jön ide? Lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam. De nem ám. Elég fáradt vagyok, és nagyon összezavarodtam. Jól van, Szent. Holnap megbeszéljük. Jó, jár Csak még annyit egyszerűen szimplán fogalmazva. Sose szeretett seki. Kész kibújt a szög a ennyi. És? Ami ma történt itt, a pult mögött, Bjarne, az fantasztikus volt. Hihetetlen. Az emberek másképp szóltak hozzám és mosolyogtak. Hirtelen más ember lettem, és ez tetszett. Nem szeretném, ha dühös lennél, Bjarne, de holnap hús nélkül felesleges kinyitni. Nem tehetjük meg. Oh! Eszement ötlet, hallani sem akarok róla. Uh, megrúgtál? Igen. Te teljesen elmebeteg vagy. Svendnek van pofája azt mondani Bjárnénak, hogy ő az elmebeteg, amikor éppen amellett érve, hogy meg kell ölni valakit holnap is, mert különben nem tudunk kinyitni. Most hallottátok ezt a szerencsétlen Svendet, ennek a sorsát, hogy ő cíllal, fával, zseblámpával, biciklipumpával, és mi mindennel verték. Most ezek után képesek vagytok haragudni rá, mert megölni néhány embert? Most komolyan nem már. És az a csodálatos, hogy itt tényleg azonosulni tudsz, itt tényleg meg tudod szeretni, és az egész pont annyira vígjátéka mennyire ízléses, és pont annyira dráma, mennyire megrázó, és, és még nem csorbítja az egésznek a könnyed humorát, de a drámája mégis működik, és mégis üt. Azt lehet mondani, hogy én szerintem a gengszerek fogadója egy tanulmány volt ehhez a filmhez, hogy ez a film el tudjon készülni. A gengszerek fogadóját önmagában értelmezni nem szerencsés. A zöldhentesek, az igen, az igen, az, az a film olyan, amiért érdemes volt. Mert ha megnézitek, az íve ugyanaz, tehát ahogy alulról indulnak, összefognak, életmódot váltanak, összekapják magukat, és fölfedeznek valamit az életből. Ami, ami a, a, a, az Anders Thomas Jensennek a filmjeire általában jellemző, és a zöldhentesek esetében meg kirívóan és főleg, hogy milyen elképesztő mennyiségű civil áldozata van ezeknek az erkölcsi példázatoknak. Tehát, ahhoz, hogy ezek az emberek egy kicsit meg tudjanak nyugodni, és egy kicsit tudjanak békésen nyugodtan élni néhány évet, az hány embernek meg kell meghalnia. Tehát ez mindenképpen ez súlyos. A dán film életveszélyes. Igen és, és a, igen, és főleg ennek a rendezőnek, és főleg ennek a rendezőnek a filmjei. Ez nagyon nagy mester az, aki így tud bánni a humorral, és közben meg ilyen drámát tud egyidejüleg elővezetni, nagyon finom érzék, nagyon jó arány kell az emberbe ahhoz, hogy, hogy képes legyen e, erre a műveletre. Ez nem egy horrorfilm, tehát sose látjuk a vért fröccsenni, darabolódni, hanem mindig előtte, utána, illetve kamerán kívül. Tehát vannak fejszecsapások, meg nem tudom, darabolások, illetve inkább elmesélik ezeket, néha pedig előtűnik egy-egy húskampón egy-egy emberi végtag. Valamiért nekem külön hátborzongató volt a henteseket eredeti nyelven hallgatni felirattal oh. a kedves hallgató, még betegebbek úgy. Hm. Hát Dánul igen, a Dán, a Dán film az Dánul az igazi Valami bűzlik, Dánielben, és az nem a sajt Hallgass csak meg, mit mond nekünk Holger? Bjarnéről van szó, joppa, lejussz Nos, Astrid, a probléma az, hogy Svend és Bjarné Úgy néz ki szinte biztos, hogy megölik a vásárlóimat hogy mondhatsz ilyet? Levészárolják őket, feldarabolják, és eladják a húsokat a boltban. Így igaz, Astrid. Emberhúst árul. Nem öltek meg senkit. Ez egy marhaság. A saját érdekedben kérlek, Astrid, Száj ki, amíg nem túl késő. Oké, okay, köz, hogy szólt. Eddig összesen nyolc csirkét vásároltak. És miért van a húsnak réteíze? Ezt én nem értem, de biztosan nem tettek semmi rosszat. Elstreet nyilván már észrevetted, hogy Aigil nem az a típus, akivel nekiállhatsz keresztrejtvényt fejteni. Volt egy kis gond a szülésnél. Aigil hét perccel Bjarne után jött a világra. Az agya nem kapott elég oxigént. Az a hét perc komoly gond volt. Hogy érti? Volt. Minden a szülők hibája. Ráhagytak mindent Egilra. Aztán egy nyári napon túl messzire ment a dolog. A balesetükről hallottál, ugye? Nem. Született egy zsiráf a stokholmi állatkertben, és Áigil meg akarta nézni. Útnak indult az egész család. Áigil akart vezetni. Ők meghagyták. Bár Bjarne tiltakozott ez ellen. Aigil gyorsan oda akart érni, és rálépett a gázra, úgy vezetett, mint egy őrült. Bjarne könyörgött, hogy lassítson. Vele volt az új felesége is. De Aigil rohant, hogy ráélvezhessen egy zsiráfra. Bocs a kifejezését. Nem gond, Holger. Amikor elérték a partot, beütött a krach és ugrott az egész terv. Az történt ugyanis, hogy egy idióta rénszarvas a kocsi elé ugrott. Egil persze félrekapta kapta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést. Csúnya vérfürdő lett, tisztára, mint egy stadion méretű arab hentes üzletben. A szülők és a feleség azonnal meghaltak, áigil pedig kómába esett. Bjarne, kezét-lábát törte a szarvas, sértetlenül megúszta, mert félre rántotta a kormányt ne bekattant. két állatokra lövöldözött, amíg a rendőrség be nem hozta hozzám. Ezek után Isten irgalmával, magamhoz vette. Gyárne beteg, Astrid, kerüld előtt. Ezután összekerült azzal a bolond nyírkos Svendel, és ez lett belőle. Tudom, hogy ezt csinálja. Magam megőrült. Kerüld előtt, csak bajt hoz rád. Járne nagyon haragszik Ejgírre, mert őt okolja a szülők haláláért, pedig hát a szülők az a hibásak. Tehát egy Megengedték fogyatékos, hogy fogyatékos gyereknek megengedni, hogy autót vezessen. Hát nem is ráadásul túllépte a sebesség határt meg én nem tehát ez sokszorosan nagy hiba volt. É, és lesz ezt ezt a, és neki ráadásul fogalma sincs erről, tehát ő már mintha így nem is emlékezne erre, vagy vele így nem is történelme, mint hogyha egy olyan lenne, hogy tényleg, mintha egy kis szent lenne, vagy mint egy kis állat lenne, így mindig adott pillanatban van zárva, nincs emlékezete és nincsen jövőképes sem, sem tervei, hanem csak az állatok iránti szeretete van. Vegetáriánus. Nem, nem csak, hogy vegetáriánus, hanem hát így a, minden percében az állatok körül, minden perc az állatok körül forog például, amikor e, Eltemeti azokat a csirkéket, amiket a kukában talál, és elviszi őket a temetőbe és ott eltemeti őket. Ez szóval egy nagyon-nagyon szívbemarkoló. Tudni kell, hogy járni viszont bosszút fogadott éppen az állatok ellen. De, az a miatt halt ki a család. A rohadék-rohadék rénszarvas miatt volt minden baj. Ezek után, ezek után elmegy hentesnek. Tehát ő ezért megy hentesnek, hogy bosszút álljon az állatokon, és tömegei, tömegével öli az állatokat. Na e, e, ebben, e, ebben is nagyon hasonló. Tehát a, a, ez a, az Anders Tomás Jensen imád neki menni ezeknek a tabuknak. Tehát a mindhárom filmjében, a gengszerek fogadójában, a zöld hentesekben is, de hát főleg majd az Ádám almáiban, Folyamatos az állatoknak a gyilkolása. Ott modarakra lövöldöznek, vagy a, a, és itt, itt lépját ezt a bizonyos határt a zöldhentesekben, ahol már az emberek meg, meggyilkolásához is eljut. Igen, de nem azért, mert a rendező szadista, hanem pont minket akar ezzel provokálni, és még föl is állítja azt az aránypárt, hogy ahogy egy tisztességes vegetariánus, én magam is az vagyok, fölháborodik az állatok megölésén, úgy viszonyul a húsevők fölháborodásra, amikor embert kell ölni. Tehát akkor te most arról beszélsz, hogy a növényevés úgy viszonyul az állatevéshez, ahogyan az állatevés az emberevéshez? Ez az aránypár, ez megállja a helyét? Vajon? Ne, de nem, nem saját véleményként adtam ezt elő. Szerintem ezt feszegeti ebben a filmében is Lehetséges, hogy igen, lehetséges, hogy akkora ugrás, akkora minőségi ugrás az, a növényevésből az állatevésbe átlépni, mint az állatevésből az emberevésbe, és most ne az emberi élet kioltására asszociáljunk. Tehát azt most hagyjuk, az mondani, egy túlság, túlságosan is terhelt kérdéskör megölni egy másik embert, hanem csak ez a megevés dolog. Tehát egy halott, egy már eleve halott embert, mint hogy a filmnek van egy hőse, aki repülőgép balesetet szenved a feleségével együtt, Ők, ő az egyetlen túlélő, mindenki más meghalt a repülőn is, hát egy elég gazdag tárházból válogathat, hogy ki tegyen meg. Egy, azt lehet mondani, hogy egy nagy dán hogy nem svéd asztal, áll előtte, hogy bármelyikről bármelyikből fogyaszthat, de ő a feleségét teszi meg. Egy. Milyen romantikus! Ő a feleségéből akar tenni, és nem bánta meg azóta sem, hogy a fe... itt az a bán... legszorosabb kapocs egy házas pár között. A, a rendező minden elképzelhető polgári normát áthág, és ledönt, és felülír annak érdekében, hogy próbára tegye az empátiakészségünket. De mennyire vagyunk képesek, meddig vagyunk képesek elmenni a, az együttérzésben? Tehát ő tényleg, a, tényleg ő, ő, ő, ő, ő nem osztja könnyen az együttérzésünket, a részvétünket, a szánalmunkat, a szimpátiánkat, hanem nagyon keményen meg kell dolgozni a nézőnek azért, hogy képes legyen ezekre Izadunk, Izzadunk, mint szend. Ugye te is fogadtad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy... Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabál! Ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36. Benne van az enyém is? À, akkor 37. Velem 37? Órára kell mennem. Az Isten itten. 37? A barátnőm 37 f***szopott le eddig. Hé, most hová napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdez. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál tizenkét lányt. Én nem feküdtem le tizenkét fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Néha, rábuktam néhány bránerra. Az egyikük te voltál, az utolsó hozzá tenném, amit persze te nem fogsz fölépészel, ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtted találkoztam. Szóval, ne nézz úgy rám, mint a város kurvájára, mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális mert ember? Hát nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú elmentem vele, és előbb-utóbb elétérdeltem. Csak azokkal feküdtem akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek ne áljul el. Fáztál megcsókolok 36 sát ízét érzem. Na, majd. Megyek a suliban, remélem, vissza a Józsa lesz. 37. te!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 és ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén Puszé Robertel és mai beszélgetőtársával. társával. Nagyhalszabból csal. dan filmekről beszélgetünk az utóbbi órában pedig Anders Thomas Jensen filmjeiről. Az Hentesek címűt azt például nagyon nagyon jó szívvel ajánljuk a figyelmetekbe, mert egy egy egy, azt is lehet mondani, hogy ez egy sötét vígjáték, vagy fekete vígjáték. Vagy szürke vígjáték. Vagy zöld. Az, az, a, az biztos, hogy vannak filmes előzményei a kannibalizmusnak. Ugye azt lehet felhozni példaként. Az, zöld szója. A delikát Essent lehet felhozni példaként, vagy például a szakács a Tolvaj, a feleségnek a szeretője című Peter Grinovjai filmet is fel lehet hozni. Ezek, ezekben mindegyikben embereket esznek. Szóval megvan ennek a témának a filmes beágyazottsága. Vagy amire utal, a eset az egy megtörtént esetre utal, amikor az andokban lezuhant egy sportcsapat, és a, a halottakon voltak kénytelenek csámcsodni, hogy túléljenek. Szerintem ez teljesen oké. Tehát ha a túlélésed a, a cél, és eleve halott emberekből, akik ráadásul jól megfagytak az andokban, tehát friss húsról beszélünk, ugye, fogyasztasz, szerintem... Most hát ez mondjam, az, ami még elfogadható, persze, igen. A, e ezt erkölcsileg nem nagyon lehet kifogásolni hogy megeszel eleve halott embereket, azért, hogy túlélj. Szerintem az Zöld Hentesek című film az egy nyolcas az egy a tízes skálán, mert hogy egy nagyon jó filmről van szó, és egy nagyon népszerű filmről van szó. Tehát a, a Anders Tomás Jensen ez a film tette egy nemzetközi legjegyzet rendezővé, hogy aztán az Ádám Almáival egy nemzetközi rendező sztárra váljon. Igen, növényevőknek nem ajánljuk, de mindenképpen egy gasztronómiai csemege. Jó film, nálam egy hetes. Ez a 37-es dialógus honnan van, kérdezi a kedves hallgató. Egyébként a műsor is nagyon jó. Jaj, hát stop, ez stop, a Sopstop Stop, shop, stop című, című Kevin Smith filmből származik. Na, azt is ajánljuk megtekintésre akkor még jó volt a Kevin Smith. Ott csak kefélnek a halottal nem esnek belőle teljesen jogosan Tényleg Az egy sólid sötét vécében. igen. Az egy sólíd film a zöldhentesekhez képest. Az ölt hentesek az egy olyan film, ahol a sentimentalizmust, az érzelmességet a a a a brutális drámáját mégis könnyed humorral és mégis eh, azonosulható, szívhez szóló, és a szó legjobb értelmében vett cseppet sem csöpögős értelemben vett szeretetteli módon kapjátok az arcotokba. De mi meg végig szégyelljük magunkat nézők, hogy miért szeretjük annyira tömeggyilkosokat, és a vége morális értelemben a vége sem megnyugtató, nem akarjuk lelőni, de nem szolgáltatódik igazság igazság nem, de megváltás igen. igen. És pont ez a lényeg, hogy az igazság meg a megváltás az külön utakon jár. Tehát az igazság az az Ószövetség slágere, és amikor ez a sláger lejárt, akkor jött Jézus és hozta az újat, és az már, nem az, az már nem az igazságról szól. Ez a lényeg, tehát a Krisztusi erkölcsi jegyében, és erről fog szólni egyébként az Adámalmai még sokkal inkább, mint az hentesek. nem az a lényeg, hogy kinek van igaza. Amikor arról van szó, hogy Jézus egy, a, egy, a személynek egyetlen pillan, pillantásával. A, a kezének egyetlen egyetlen egy intésével el, eltörli az összes bűnt, amit elkövetett valaki, akárhány embert is gyilkolt, vagy így, vagy úgy. Tehát, hogy itt, itt nem az igazságról van már szó, hanem itt már a szeretetről van már szó. Itt a megváltásról van szó. Ez egy, ez egy új paradigma. És és Látható, hogy ez a mi rendezőnk, ez az Anders Thomas Jensen, akinek a nevét ígérem, többet ma már nem mondom ki. Ez nagyon hiszebben, és nagyon erőteljesen közvetíti ennek az erkölcsi elvnek a, a, az érvényét a filmjai segítségével. Ugrás. Ugrás, egy olyan filmről, amit szintén az Anders Thomas Jensen írt. De nem ő rendezett, hanem De... Lone Scherfig. Igen, igen, igen. És egy, egy, megint egy olyan filmről van szó, ami a dán filmgyártásnak a, a csaka a becsületére válhat. Ez a film... Kicsit az előzőnyekről, az olasz nyelv kezdőknek egy olyan filmje, Lóne amely szintén megosztó jellegű, és nagyrészt a dogmaszabályok betartásával készült. Én rajongok ezért a filmért, mások, és itt most Robit provokálom, annyira nem rajonganak ezért a filmért, az az, az első rendezőse Lóne Nagyon érdekes, nekem az olasz nyelv kezdőknek nem tetszett. A Wilbur öngyilkos akar lenni, viszont meg annyira, hogy mint tán. Nagyon kevés film, jó rég már. Én ezt a filmet két évvel ezelőtt láttam, vagy két-három évvel ezelőtt láttam először, és azonnal levett a lábamról. Most megnéztem még egyszer, és még sokkal jobban tetszett. Ez egy igazi dráma, tehát ez nem, ez nem az a, az a könnyederkölcsi példázat, mint amikről eddig beszéltünk, hanem ez egy igazán belemenős, igazán szívfacsaró, igazán kemény, embert próbáló nagyon keményen megdolgoztató dráma. Ez is történet. ahogy azt várhatnánk Jensentől, Önfeláldozásról van benne szó. Mert maga a cím nagyon ütős, tehát ez a filmtörténet egyik legjobb címe, Vilbur öngyilkos akar lenni. Ez olyan film, amit meg akarok nézni. Most sikerül neki, nem sikerül, miért akar öngyilkos lenni? Ez utóbbi kérdésben egyébként nem jutunk egyértelmű, vagy nem kapunk egyértelmű választ, de azzal kapcsolatban egyértelmű választ kapunk, hogy Wilbur miért akar öngyilkos lenni. Egy nap majd sikerrel jár. De hogy meri? Mit, mit mond róla a pszichiátere? Bosszankodik. Wilbur croissantnal dobálta meg a kávézóban. Az apátok mit szólt hozzá? Vigyáztam, hogy sose tudja meg. Örökké aggódott volna, hogy Wilbur öngyilkos akar lenni. Anyánkra emlékeztet. Miért? Ő is öngyilkos lett? Nem, nem. Nem, ez valami gén dolog. Élete utolsó két évét kórházban töltötte. Az Atlasz polca kezdjük, jó? Ott is halt meg. A halál éjszakáján hideg volt. Nagyon keményen fagyott. Bementünk hozzá a kórházba. És Wilbur akkor kapott egy szánkót. Egész úton magával vonszolta. Lem van a pincében, mérjé lehet. És ott is halt meg, Harper. Nem engedték, hogy hazajöjjön, amíg tartott a kezelése. De nem lett jobban. Nem bírta volna ki Wilbur nélkül. Akkoriban nagyon aranyos srác volt. Anya el akart jönni az üzletbe... Akkor apának vissza kellett volna vinnie, azért nem engedték haza, mert azt mondták, ha megfelelő ellátás nélkül meghalna. Törékeny volt. Nem értem, hogy sem apám, sem én nem hallottuk a kopogását. Csak is Wilbur ébredt fel rá. Lement az üzletbe, látta, hogy az ablakon kopog, csak egy kórházi hálóink volt rajta. Már hosszú ideje ott állhatott. De nem nyitotta ki az ajtót. Nem merte beengedni, mert apa azt mondta, ha haza jön, akkor belehal. Erre Wilbur bemászott az én ágyamba. Azt hittem, megint rosszat álmodott, mint máskor. És aztán reggel, mikor kimentünk havatlapátolni, Wilbur nem jött. És ott hevert anya. Kérdeznek tőle, nem akar-e maradni? Köszönöm. Mm, csodálatos ez a film. A szeretetről, az önfeláldozásról, az emberségről szól a legcsekélyebb pátosz nélkül, és a olyan erejű példázatokon keresztül, hogy az ember olyan kevésnek, olyan csekélynek érzi magát. Azoknak az embereknek a az Árnyékában a filmben szerepelnek. Főleg Wilburnek és Harbournek. Ők egy testvérpár. És, és ők nagyon-nagyon szeretik egymást. Harbour a kezét-lábát töri, hogy Wilbur öngyilkosságát megakadályozza. Maga a neve is metaforikus Harbournak, hogy a kikötőt jelent. Tehát ő az a biztonságos kikötő, ahova újra és újra vissza lehet térni. És, és csodálatos az a, az a szeretet, az a testvéri szeretet, ami őket összefűzi. És főleg, ami Harbert jellemzi. Harbert, azt kell, hogy mondjam, hogy olyan erős, erkölcsi példázatot, olyan, eh, olyan morális, erejű és tartású hőst, mint amilyen Harbert, Wilbur Bátya ebben a filmben, olyat én nem is tudom, hogy mikor láttam filmen valaha. Mindenképpen egy angyali, vagy ha tetszik, akkor krisztusi figurát látok. Igen, a Lars a női hősei szoktak ilyenek lenni, még a, a jobb időkben, amikor még a Lars hajlandó volt filmeket készíteni. <gül> és és itt, itt, itt a... Kis oldalszúrás még ilyen a, megható pillanatokban is. És itt a Harbour az, az ezt, ezt a minőséget, ezt az emberi minőséget vonultatja fel. Amikor azt lehet mondani, hogy vannak a mi, hagyományos értelemben vett... Morális, po, azt lehet mondani, hogy polgári, sőt, azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy kispolgári, morális eh, skrupulusaink, amik alapján ítélkezünk a hétköznapokban. Mitől kispolgáriak ezek? Mitől <kül> kistílőek ezek? Mitől hétköznapiak? És mi mind miért vagyunk annyira kevesek? Mert, mert az életünk annyira súlytalan, hogy az ítéleteink is azok ezeknek a fényében. De egy olyan ember részéről, aki meg akarja ölni magát akinek a számára az élet nem jelent semmit, és folyamatosan a, a saját végzetét keresi. Vagy egy olyan ember számára, akinek, meg nincs, akinek már nincs jövője, másért nincs jövője, akár azért, mert halálos beteg, az ő esetükben ezeknek a morális kérdéseknek teljesen más súlyuk van, teljesen más súlya lesik alattban. Tehát egy olyan embert nagyon nehéz megítélni azért, mert mondjuk lefekszik a... a, a testvérének a feleségével itt egész konkrétan világbőlről beszélünk. Ez egy ez a polgári érkezőnek a, a, a aspektusából nézve ez egy elítélendő dolog, hogy lefekszel a fe, a, a testvéret feleségével. De egy olyan ember, de egy olyan ember részéről, aki túl van a harmadik vagy negyedik öngyilkossági kísérletén, is, ezek nagyon komoly kísérletek. Tehát ezek nem, a, ezek nem azok a fajta kísérletek, amikor segélykiáltásként értelmezhetünk egy, egy, ö, egy öngyilkossági ö, próbálkozást, hanem ezek nagyon-nagyon-nagyon valóságos kísérletek. Tehát egész konkrétan Wilbert a, Wilbert a klinikai halálállapotából hozzák vissza. Én, én itt ezzel vitatkoznám. És, Tehát és én ebből szerintem... az, az megtudni. Egy ilyen ember mindenben, amit tesz, amit komolyan tesz, amit igazán tesz, már pedig valami, amikor a, a testvérednek a feleségével lefekszel, akkor azt nyilvánvalóan nagyon komolyok okkal teszed. Az az ő számára életmentő. Az az ő szám az ő részéről az utolsó kapaszkodó az életbe. És ha ezt Harbour tudná, hogyha ezt meg megtudja, ő maga lenne a legboldogabb, hogy a, hogy a testvére talált valakit, talált valamit az életben, amibe belekapaszkodhat, aminek a révén megvetheti a lábát. Itt az életben. És ez, és, és ez hatalmas dolog. Egyébként Wilburnek egyáltalán nem probléma a csajozás. Ez a film is sok humorral operál egyébként, mert, mert, mert Wilbur ugye nem akar semmit az élettől. És amikor ezt meglátják a nők, hogy, hogy, hogy nem akar tőlük egyáltalán semmit, hogy, hogy, hogy az ő érzelmi bevitele abba a helyzetben, abba a szituációban nulla, arra a nők csak százzal tudnak reagálni, és abban a pillanatban mindenki. Tehát, hogy a, Amely jó képű is ez a Egy hát Egyrészt jó képű a más másrészt meg a, azok az emberek, akik a világtól százfélét akarnak, és ide-oda kapnak annak érdekében, hogy boldogak legyenek, azok az emberek kis stílűek, és mit adhatnak, mit tudhatnak adni egy nőnek akár, de egy olyan ember, aki semmit nem akar az élettől, akinek a számára az élet, mindez a világ, csak egy Maya fátyol, az a legnagyobb létező és elképzelhető kihívást jelenti egy nő számára, Wilbur pontosan tudja ezt, és hát, azt szokták mondani, vagy talán Vörös Sándor írja, hogy az élet, az egy olyan piac, ami, ami a piac kapujában, a felirat, a kapu fölött az úgy hangzik, hogy minden, amit nem akarsz, a tiéd. De hát pontosan így van ezzel. Oké, okay, van gyereked? Nincs, egy se. Helye És udvarlód? Van udvarlód? Uh, nem tudom. Talán. Hé! Hey. Ez mi volt? Mintha egy csöp tejszín lett volna. A fülemben nyaltál? Igen, a fületben nyaltál. A kutyák szokták az ember fülét nyalni. Ah. Totál lökött vagy. Hülye. A számlát legyen szíves. Esetleg tehetnék valamit önért? Igen. Jöjjön ide. Belenyalna a fülembe? Melyikbe? Ebbe. Rajta. Még egyszer. Most ebbe. Jó, oké. Okay. Na jó, most maga is belenyalhat a fülembe. Nincs itt az ideje. <hály> Mennyire elhaza. <lász> <hály> szóval, hát. Ő ilyen nagyon könnyű kézzel oltja le ezeket a nőket, mert igazán nem akar tőlük semmit, nem tud velük igazán mit kezdeni, nem jelentenek az ő számára semmit, igazából azért akar csajozni, mert ezt mondják sokan, hogy ez az, ami így tud segíteni az embernek, hogy, hogy egy biztonságos alapot teremtsen, egy biztos hátteret, ugye a család, az érzelmi biztonság, stb. Wilbur számára ezek a szavak, üresen kopognak fagarasok gyanánt, de ő aztán tényleg mindent megpróbál, így aztán megpróbálja ezt is, bár nem érti igazán, hogy mi a jó benne, és pont azért, mert olyan nagyon könnyen nyeri el, mert nem akar tőle semmit, ezért aztán nagyon könnyen elnyeri, de hiába nyeri el, mert nem ér a számára semmit sem. És aztán az a nő jelenthet neki boldogságot, akit nehéz megszerezni, vagy valami miatt akár tabunak is számít. Vagy lehet, hogy pont azért, mert talán nem véletlen az sem, hogy Harbour is ezt a nőt nézte ki magának. Hogy Harbour is mm, alice akarja, és, és Wilbur is alice akarja, és Alice pedig mindkettőjüket akarja. Azért azt gondolom, hogy Alice részéről ez a dolog kifogásolható, főleg addig, amíg nincsen tisztában egy nagyon szomorú tényel, amely, amely beárnyékolja ezt az egész helyzetet, és amely a végzetnek a, a a veszélyével, a esélyével fenyegeti, és nem vilbört, hanem a bátyját. Azt a helyében inkább nem venném a számba. Monoszódium glutamátot tesznek bele. Az a helyzet, hogy nem csak allergiát okoz, de gyöngíti az ellenálló képességet is. Te szakács vagy? Nővér vagyok. De tanfolyamokon vettem részt, amik az alternatív gyógymódokról szólnak. Nincs erről valamink a boltban? Én nem tudom. Te igen, Wilbur? Tőlem kérded? Én csak azt mondom, hogy ha hagyományos kezelést kap, óvatosnak kell lennie az ételekkel. Sokat segíthetsz a férjednek, hogy komolyabban vegye. Mit? Tudod, nos, hogy egészségesen éljen, amíg tart a kemoterápia. Nem kéne teljesen megváltoztatni az étrendet, csak jobban oda kell figyelni. Kemoterápia. Tudom, tudom, hogy hülyén hangzik. Nincs bizonyított haszna a kezelésnek, főleg a májrák esetében, de azért olyan, olyan jól fogadjátok. Miféle májrák? Senki nem kére egy kis pudingot a végére? A, nem, nem, nem kérek, köszönöm. Én se. Én se kérek pudingot. De hozzátartozik a négy évszakmenűhöz. Az a sült banán jól hangzik. Olyat kérek, jó? Banán? Wilbur? Én is kérek egy olyan izé... Mandarinosat vagy... Mandarin, igen. Mandarinust. És egy fagyit a lányomnak. És egy fagyi. Én is egy sült banánt kérek, ha lehet. Egy, egy jól átsültet. Egy átsültet? De azt elviter. Világos. Ez a jelenet is egyszerűen mesteri. Azt kell, hogy mondjam. Tehát ugyanezek ezek a jelenetek meg vannak írva, és nem ott ér véget. Tehát nem ott ér véget a jelenet, ahol egy hollywoodi filmben véget ért volna. Egy hollywoodi filmben ez a jelenet ott ért volna véget, hogy odalép a pincér, és azt mondja, hogy desszertet parancsolnak. De nem, mert Dániában vagyunk, ahol ezt tovább visszük, ezt a folyamatot. Játszanak az, az idegeinkkel. Az is nem csak az idegeinkkel, hanem megmutatjuk azt, hogy uh, Wilbert, alice nem érdekli most ebben a helyzetben, hogy dessert, vagy nem dessert, vagy milyen dessert. Hanem most mi van a májrákkal? De Harbour, Harbour más. Harbour azt szeretné, ha az élet menne tovább, és ő egy ő banánt kér. Mert ő nem, akar, mert ő nem akarja, hogy ezek az emberek az ő foglalkozzanak. Az majd az egy májrák, abban, majd, majd lesz van, majd meghal. Ez ilyen százszor fontosabb dolgok vannak. Nem akar a terhére lenni senkinek. Pontosan. Ne, a a, a, a Harbor, és a, ez, így, ez, ez itt a mitolmácsolásunkban álságosnak tűnhet. De ebben a filmben, ahogyan ezt, ez az Adrian Rawlins, aki a Harbour-t játsza, és aki, a, aki az egész filmet elviszi a vállán, az én, én számomra legalábbis, már egyébként a Jamie Silvers, aki a Wilburnt játsza, az is kiváló. Egyébként ez nem teljesen egy Dán film, most így beszúrásképpen, hanem skót és Dán film. A és rendező itt... Dán. Igen, igen. De hogy ő angolul van alapvetően, és Skóciában játszódik. Szóval, szóval az, a, az az erkölcsi nagyság, ahogyan ez a filmről lejön, ez, ez egy olyan, olyan erős példázat. Tehát itt ez tényleg olyan élmény a Harbournek, a a sorsát követni, és azt, a, azt az attitűdöt, azt a, azt a helytállást, azt az erkölcsi helytállást, amit, amit ő tanúsít, mintha az evangéliumot olvasnátok. Ezt, csak ezt a példát tudom hozni. Csak hogy ron, roncsom a hangulatot, megint az előbb is elmondtam, ennek is van egy mély értelmezése, hogy a két testvérpár ugyanúgy, mint az előző filmben, ugyanannak a személynek volna a, a rossz és a jó oldala, és hogy ő, a, arról szól a film, hogy hogyan szabadul meg a halálvágyó részétől, és hogyan vállalja föl az életet a főhős. Csodálatos az zenéje is a filmnek, azt kell, hogy mondjam, mert minden elemében csodálatos a Wilbur öngyilkosa lenni című film. Kaptunk sms -t. Miért hiba Alice részéről, hogy mindkettőjüket akarja? A két testvér annyira kötődik egymáshoz, hogy teljesen szükségszerű, hogy ők hárman és a gyerek alkotnak egységet írja nekünk G. Azzal nincs is baj, hogy Alice mindkettőjüket akarja, de hát ő ezt titkolja a, a, a Harbor előtt, de a Harbor er ezen azért átlát, az értelmében. Azért egy id id id idő után ő citán, és és az az, az az igazság, hogy a, a, a film az a haláról szól, a kényszerű haláról, meg a vállalt haláról, az elkerülhetetlen haláról, amelyel szembe tudunk nézni, de képtelenek vagyunk amelyet akarunk akarni, de képtelen vagyunk képtelenek vagyunk elragadni, és amelytől akarunk szabadulni, de ezt legyőzve mégis képesek vagyunk méltósággal átlépni. Igaza van az SMS írónak, hogy a testvéri szeretetről is szól, még a, a, a, a olyan mélységben is, szeretetről szól. Hogy, hogy osztoznak a, a, a szerelmükön. A szerelemről is szól, meg, a, meg, a, meg, meg, meg erről a kis Zabi gyerekről, és az ő iránta való felelősségről. Nagyon, nagyon sokféle válasz lehet arra, hogy mi menti meg a a, a hősünket, hogy hogy menekül meg a hősünk, és hol menekül meg a hősünk, és nagyon komplexek a válaszok, pont úgy, mint az életben, nem egyszerűek, mint a rossz filmeken, hanem nagyon-nagyon sok komponensből állnak össze a válaszok, uh -huh. és az időben, és a, és, a, és a tudatterében is különböző területeket felülelő komplex magyarázatok, azok csak, amelyek képesek Wilbur és Harbour végzetét értelmezni a számunkra. Wilbur, amikor meghalsz, az milyen? Harber, másnapos vagy, de nem halsz meg. Persze, hogy nem tudom, de mégis milyen? Ezt most hogy érted? Van odafönn valami, valamiféle hatalmas fehér fény. Langyos, mint a lábvíz. Nincs semmi. Csak sötétség és végtelen csönd. Olyan, mint Wellsben. Értem. a szomorúbb, megrázóbb és felemelőbb filmet nehéz elképzelni. Gondolkodtam, hogy kilencest adjak, vagy tizest, de miért is adnék kilencest, ha nem tudom megindokolni, hogy mi hiányzik a filmből a tízeshez. Uh -huh. Nagyon jó film, nálam egy erős nyolcas. A Wilbur öngyilkos akar lenni című film, az a dráma maximumát hozza mindazt, amit egy, egy filmdráma nyújtani tud. Erkölcsileg, érzelmileg. Spirituálisan. Bizony, bizony. És, és nagyon, egy, egy nagyszerű példázat a szeretetről, meg az emberségről, az önfeláldozásról, arról, hogy az, hogy az egónkat hogyan rendelhetjük a másik ember életének a szolgálatába. Hogy hogyan, hogyan rendelhetjük vissza önmagunkban, és hogyan, hogyan formálhatjuk eszközé önmagunkat. Fú, de nagy film. Úgyhogy ezt nézzétek meg mindenképpen. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ilyenek a dánok. Igen, sokáig és sok-sok-sok dánfilmet szeretnénk látni és ajánlani a számotokra. Nagyon köszönjük a rengeteg SMS-t, és sajnáljuk, hogy nem tudtuk mindet beolvasni, de itt nekünk Wilburrel és Harbourrel kellett elszámolni felétek. <gül> Hallgassátok továbbra is a 98 os frekvenciát. Holnap is itt leszünk 3 5-ig, úgyhogy számítunk a figyelmetekre. Én Puzsér Robert voltam, Nagy Pál Szabolcs kollégámnak és barátomnak is köszönöm a részvételt. Minden jót nektek! Sziasztok!